Четвертое. «Орбис полонус», а нашим языком может назвать и «свет польский», а в нем же содержится вся старовечность родству княжат русских и польских и домов шляхетских, и при всяком родстве герб или клеймо того родства напечатано, и отколько кто такое шляхетство и для чего такого герб кому дан, о всем подлинно написано». Пятый. Есть еще два старые летописца польские. Один называется Иоанн Длугош, а другой Матвей Меховита. Из тех двух, которые будут на польском языке, того одного купить. Шестое. Лексикон славяно-русский. Памвы Берынды. Семы. Библия польская Вуйкова. Большее в лицах и с толком подлинным. Восьмое. Дакционар или лексикон Гданский, который на три части разделен. Первый начинается от немецкого языка, второй от латинского, третий от польского, а языков есть в нем 6. На цю справу князю Репнину было выдано золотие Ефымки и, купуючи книги в Люблене и Львови, заплачено було за все. 150 Дві золотих польських, червоних золотих 25 і дві польських злотих. Царський посол до Хмельницького Келер Живоначального Троїця Сергіївського монастиря Арсеній Суханов посланий був патріархом Никоном в Костянтинополь на Афон і в Палестину для купівлі грецьких рукописів на 50 тисяч рублів, взятих у Сибірського приказу. А при дідові Олексія Михайловича, патріархові Філарету у всіх трьох патріарших казнах було всього п'ять грецьких рукописів, одна книга литовської печаті та одна грецька книга. Витрачалися небачені кошти на придбання книг, і простим душам могло б видаватися, що чиниться те задля призбирування з усієї ойкумени знань ще дорогоцінніших за золото. Насправді ж, ушнипливі московські дяки вгризалися в кожне слово тих книг з єдиним наміром, чи немає у них укорізнених його царської величності статей або слів, щоб одразу ж зробити вимову тому уряду, в землі якого книга не печатана. Відправленим 1650 року до Польщі послам Пушкіну і Леонтєву було велено вимагати вдоволення за укорізнені слова в книгах «Війна Зборовська, Войтеха Тетішевського, о житті і щасті польського Владислава Короля з похвалами печатана в печатні». Бергутовича в 1648 році, Владислава IV хвальні учинені діла, Евар Гарудуса, Авасеренберіуса, печатана в Гданську, 1643 року. Посли в своїй відписці царю повідомляли, що після тривалих розмов вони домоглися, щоб ті книги, які є в Варшаві, зібрати, а зібравши з книг, що печатні в домі Ліщинських, листини, яких печатано з безчестям про предків великих государів, царів російських і всьому московському государству, видерши всі попалити, а інні всі книги, в яких печатані не призвої ті діла, а витрубивши на ринку, попалити ж, щоб про ті воровські книги, що вони попалені всім людям, було відомо, і надалі в книгах, і ні в яких писаннях з безчестям про вас, великих государів, і про все московське государство не писати і не печатати. І тих би книг, що є в короні польській і великим князівстві литовським, отнюдь нігде не було, щоб їх до кінця викорінити». А посилатимуть ті книг палити з отвітньої палати дворянина Фустова, піддячого Михайлова і перекладача Максимова. А пани радо посилали суддів Залізького сотовариші, а палив ті книги на ринку КАТ, і в той час многі були польські і литовські люди». Почавши палити книги, палитимуть і людей з невпокореним духом і незалежним розумом, таких як Протопоп, Авакум, Піп, Лазар, Інок, і Деякон, Федор. Патріархові Никону не могли простити, що він, виправляючи служебні книги, змінив у літургії другий і восьмий члени символу віри, в першому – у знищенні Аз, нарождена і сотворена, в останньому пропущене слово «істинного». За один тільки аз Москва посилала людей на вогнище. Книги київські не допускалися до продажу на Москві так само через якесь єдине слово.